Bilaran jaiusa, mesedez. Ah, azkenean. Barkatu, aparkatu ebiz ezinik ibilinaiz, jende asko dabilen daian. Bai, egia da, nire ere kostatu zait, eta aparkinean aparkatzen bukatu dut oso garestia da. Geroz eta jende gehiago da ez da? Bai, ikusti duzu ondoko mailan dagoen gizona. Bai, aleman da ja emate du, sandalien azpian dituen galtzik lekin. Geroz eta jende celebrau dabil hemen. Gainera, atzo artikulu bat irakujinuaen hori buruz, telefonoan dauka atentzu. Buda elegatzean, erabat alatzenen daia. Ondartzako pasalekoa eta ondartza osoa jendez betetzen dira. Turismo bulegoko zuzendari Jean-Sebastian Altiren arabera, urteantzeak amazazpimila irureun biztanle ditu egiak, eta udan behoitabos mila lagunek egiten utelo bertan. Hori dela eta laurion pertsona kontratatzen dituzte egiko empresek, jate txek, hotelek eta hauretako empresek kasurako. Udalak berak egun lagun kontratatzen ditu. Guztira, beho eta amairu milioi euro uste ditu turismoak ortero egian altxik azaldu duenez. Zer, endaiako populakuntza bialdiz gehiagokoa daudan? Bai, azkenean udan bakajilan egiten mukatuko dugu. Eta gure herrikoetxak ursten jarraituko dute baina ez hemen bakarrik, Euskal Herria osoan horrela omen da. Diru dienez, uda historiko bat bizi izan dugu, inoiz baino jende gehiago eturri da apurretan, iraz baino jende askoz gehiago. Nire ausokoak apartamenduak ditu, eta orain asteka alokatzea arabakidu obekia aterako omen zaio. Egia da diru gehiago aterako duela, baina horrela segituz, ezingo dugu hemen bizi, perestegia izango baita, baina gaur egun modan dauden aplikazio batzuei esker segundu batzuetan alokatzen aldira, Eta hiendi asko kera dituenez, dituen ez, hendai betitzen hasi da. Bueno, gutxienez henez, segurra joan egiten du. Gainera turistentzat kontzertu asko egiten dira. Opojetan bezala daude gure etxean, Bai, egia da.